Sura ya nne Ibram ashindi wafalume wengi Halima wakati wo Amrafeli falume wa shinari Arioko falume wa Elasari ked Dollaomeri falume wa Elamu natidali falume wa Guamu wa wanankondona Bera falume wa Sudumu Birsha falume wa Gomora shiwabu, falume wa adima sheme beri, falume wa seboimu, na mfalume wa bela yaani soari Wafalume falumeo wale wangolijana pia hari madi la sidimu yaani bahari ya munyo hari muamudawama akumina mili wakawatawali wana kedorlao meri atoma wakumi kumina ntaro wa himikinyume wa na iesia Deu Maha wa 14 ke dorla omerina wafalume falume waende kanwai wa ende marefa wao marefaimu vanuviri na yamazuzi, karnaimu nayamazusi harimamuzi wa ihamu na nayamaemim harima ishawe kiliataimu nayamahori harima uvano fuenza emili maya seire ata upara el parani ilio karibu na lipadza. saiyo wa regea wajae misfati yani kadesi inti antiyama amaleki na yama amori wa kokenti hasa sontamari basi wafalume meu wa sudumu, wa gomora wa adima wa seboimu na wabela yani soari wajitari shahonjo wana konjo hari, wa hari majera la sidimu wa ko na kedor laomeri mfalume wa elamu tidali mfalume wa guamu amrafeli mfalume wa shinari na arioko mfalume wa Elasari, wafalume wa falume wa ne wa la wa tsana ligeira lasidimu za lijanazisimaza kohedzankili basi mfalume wa sudumu na ule wa gomora watawa tawa wa na wabaki wa wa Mlimani. Basi, uwashinzi warenge pia zimali za sudumu na na lazao zonti waendejza. Wa mrenge wa Jaulutu, mana wa mwana nyae wa Ibrahim akasudu mu na izimalizahe waendejza. Mtu moja mengoni mwa wao watawa aja amjidza Ibram muhebrania na wae akokenti karibu na emiri ya mamre, mtu washi amori mananyae wa eshkoli na aneri wakawafunga kawa mkataba na Ibrahim wakati Ibrahim akia anba umana wa mananyae arengo amacheka apindisa zombosan condo 1:318 harimwa na wa hudari wahe wahudari wa dagunha he Sayyo adungu falume wale atampaka muzini dany Kwakati ukuangia Ibrahim anisa wahe pare wa wawasike awashindi sayyo awadungu mbio atampaka hoba iliyo kiblani Basi, arudisha Damascus Basi amregeza na umana wamana nyahe lutu, na zahe, Vamos Ana mama na, na makundane ya baki. Baanda ya Ibrahim aregia na usindziwe inkondo aiwana na kedor omeri na wafalu mewakana wai. Umfalu wa, wa, wa su dumu alawo jompara harimwalizera lasawe lilio amba de la mfalume. Na maliki swadaka falume wa salemu avingi dipe na vinyo. Wae akamtu wa hutoa sadaqa wa Mungu Jalal mwenyewe hutawala uju na hanaujo Amubariki Ibrahim Rahurongo nabarikishie barikisia umbeli umbeliza Mungu Jalal falumewa izimbingu na Atukuzi Atukuziha Mungu Jalal ikao ahuvau jula ndia Wakati ule Ibram amunbali fuvula komile izimali pia azipara harimwa inkondo. Saiyo wa wasudumu amwambia Ibrahim, nimba wana damu na waure zimali deza. Be amjibu amjibun fadume wasudumu, ne sinyongo a umhono uju hahulavambelizaro abi mungujalal, fadume waizimbingu na eshivanje shanti. Titorenga atashintu shimoja shilio ambashaho atauzi bilango yankaba ile usije warongoa timtajirisha dilisha Ibrahim Tizorenga atashintu shangina na ikati deshisho shisho wanahirimwa shila na lifuvula uantubaba wakaenda wa harimwa inkonjo na wami nede de aneri eshkoli, na mamra wao watorenga lifuvula u.